1957. Forró nyári délután egy New Yorki bíróságnak. Az egyik teremben egy gyilkossági ügytárgyalásának végén tartanak. A bíró unott mint aki biztos a döntésben, beszédet tart az eskütteknek. Folytatom. Hallották a tárgyalást a vált szándékos emberölés. A gyilkosság a büntető törvénykönyv szerint a létező legsúlyosabb vád. Ismerjük a vallomásokat. Felolvastuk és megmagyaráztuk az ide vonatkozó törvényt, és most az esküszék kötelessége, hogy különválaszza a valót a valótantól. Egy ember meghalt. Egy másik élete önöktől függ. Ha kétségük támadna a vádlott bűnösségét illetően, alapos kétségük, akkor az átatlansága mellett kell szavazniuk. Ha ilyen kétség nem merül fel, akkor felelősségük tudatában a vádlott bűnösségére szavaznak. De bármire szavazzanak is, a határozatnak egy kell lennie. Ha vádlottat bűnösnek találják az egyértelmű a halálos ítélettel, amelyet végre is hajtanak. Kegyelmi kérvének helye nincs. Nagyon súlyos felelősség, hárul Önökre. Köszönöm, uraim. Az eskütszék megkezdi tanácskozását. A tizenkét esküt kivonul a teremből. Egyik-másik rápillant a vádlutra, egy 18 éves fiúra, aki tágra meredt szemekkel néz a semmibe. Bemutatjuk! A 12 dühös ember című amerikai filmet. szereplők: Henry Fonda, Lee J. Cobb, Ed Begley, E.J. Marshall, Jack Warden, Jack Klugman, Edward Bains, Joseph Sweeney, George Voskovec, Robert Webber, Martin Balsam, John Fedler. Írta Reginald Rose Magyar hangok Suka Sándor, Körmendi János, Mádi Szabó Gábor, Szakács Miklós, Somogyvári Dudolf, Láng József, Horkai János, Avar István, Rajz János, Képesi József, Velencei István, Vereves Károly. Zenéjét szerezte Keown Hopkins. Fényképezte Boris Kaufmann. Magyar szöveg Révész Mária. Szinkronrendező Moldovány József. Hangmérnök Béla István. Gyártásvezető Gyöpös Sándor. Rendezőasszisztens Zátányi Valázs. A filmet rendezte Sidney Lumet. A szinkron a Pannonia Filmstúdióban stúdióban készült 1965-ben. Az esküdtek belépnek egy kopott festésű szobába. A hátsó falon három ablak. Ezeken át New York házaira lehet látni. Oh, oh, oh, na. 7 hetes eskütt homlokát és nyakát törölgetve megpróbálja beindítani a pad fölött található ventilátort, de az nem működik. Az egyik ablakhoz lép és kinyitja. Hetes egy csomag rágógumit vesz elő, és megkínálja mellette álló társát. Gumi? Hm? Nem kérek. Ja, az isten van ezzel. A... Nem megy. Egy másik ablakot nem lehet kinyitni. Fogja már meg ott a másik felé. Na. Na végre. Hallotta? Mi? Hát a rádiót ma reggel. Ez lesz az év legmelegebb napja. Na, na hiszen? Ebben a kunyóban még hűtőben rendezés De szabad a nevét, uram. Ja. Az őr közben a nála lévő listáról ellenőrzi a jelenlévőket. Ezi. Köszönöm. Minden rendben, mindenki jelen. Ha bármire szükségük van, itt leszek az ajtó előtt. Köszönöm. Csak opogjálok. Köszönöm. Az őr kimegy és bezárja az ajtót. Érdekes. Ránk zárják az ajtót? Így szokták. nem tudta? Én. <gül> ne. Tényleg nem. Honnan tudtam volna? Hát az, mi? az esküdtek elnöke papírlapokat tépked egy jegyzett blokkból. Gondolom kell a szavazáshoz. Nagy ötlet. A végén még szerátort válaszunk. <gül> <gül> Tulajdonképpen mire várom még? Mi a véleménye? Tudom is én. Érdekes egy ilyen tárgyalás. Igen, én majd elauttam. <gül> Tudja, én még soha életemben nem voltam esküdtek. Úgy, én már voltam. Éppen ezért utárom. Ezek a hülye ügyvédek csak beszélnek, beszélnek, még az ilyen napnál világosabb ügyben is, nincs ez. Mert itt aztán nincs sok beszélni való. Gondolom ezért fizetik őket. Ezért, de esküszöm kár a pénzért. Inkább ezeket a büdös kölykeket kéne agyon verni, mielőtt valami bajt csinálnál. Sokat megspórolnának. Kezdjük el, urai! Bizony, kezdjük. Na már azt hittem, hogy itt akarnak megölegedni. Foglaljunk helyet, urai! Foglaljunk még pár percig, mert az egyik úr még kint van a mozgásban. számok szerint. Ezen még nem gondolkoztam, de nem ártott. Ne haragudjon, de ez az én helyem. Ó, bocsánat. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. A felállított 12-es az ablaknál álló 8-ashoz lép. Magát nem érdekli. Nem mintha én nagyon izgulnék. De mégis életről, halálról döntünk. Azért törülök, hogy gyilkossági ügyet kaptunk. Lehetett volna valami pisli dolog, akkor meghalunk az unalomtól. Ki néz az ablakom. Mondja, ez a vulvorszáruház? Igen, az. Ha, nem furcsa. New Yorki vagyok és nem voltam benne még sohasem. Ha. Nevetséges kifogásnak az a mozi ügy. És az a mese a késő lasznalánk útja. Hát felnőtt embereknek akarnak ilyen maszlagot Mit csináljon szegény védő, ha nem tud jobb. Hát... <tos> <a személy. tos> Illetve felne a kis vajrája. Mi az, megfázott. De még hogy. És az ilyen nyári nátha a legrosszabb. Már az is fáj, ha csak az oronhoz ére. Ismerem. Volt nekem is. Hé, hey, hey, elnök úr, ma gyerünk, gyerünk, kezdjük már. Ha lelődjük itt az Isten van. drága napját. Van valami érdekes, ma még nem látta bországot. Hája? Én csak a tőzeszárást olvasom. És ennyire elkeszítőek a hírek? Tőzs vagyok. Nekem boly vállalatom van. A Hívjon és Jögyök vállalat. A név a feleségem ötlete volt, 37 emberrel dolgozom. A semmiből kezdtem. Nos, kezdjük, uraim! Foglalják el a helyüket. Elértem már a Igen, nem, oh, van. Remélem, gyorsan végzünk. Lehet, hogy maguk ráérnek, de nekem 8-kor sem van. Ismeri Magyar Levskit? Hm? Ha nem tudná ő a kapusunk. Félelmetes egy alak így Na, ne vágjon el a lelkes arcot, mert még megállt. Hova üljünk? Hát gondolom, legjobb lenne sorba a szám szerint. Egyes, kettes, hármas, négyes, stb. stb. stb. Ha önök is egyetértenek vele. Nem hogy ül. Hát ez az egyszerű, nem. Nagyon helyes. Igen, így mellemség, maga egy az kettes, egyes 3-as 4-es a Magának hogy tetszett az ügyész? Tesszük, Köszönöm. nekem szólt? Igen. Rámenős ahogy sorba vette az egyes vádpontokat, egyiket a másik után. Nekem nagyon tetszett. Hát ez a szakmája, nem először csinálja. Á, az biztos. Látszik, hogy ez az élete. Vérbeli ügyész. Nem maradnának egy kicsit csöndben? Hát gondolom, már igazán elkezdhetnénk. Ön is jön ide. Szeretnénk elkezdeni. Nyolcas visszafordul az ablaktól. Kérem. Bocsánat. Nem iszonyatos. Egy büdös kölyök hidegvérrel leszúrja a saját apját. Nem ez az első. Hát El szerintem nem. bizony megérdemli. Együtt kap. Nem gondolja? Ért engem, ugye? Együtt vagyunk mindannyian? Nem, az öreg még mindig kint van. Nem zörgetne rá. Lehet. Yenki Nem, Baltimor. Báltimul. Kérem uram, már csak, csak őre, őre van. Szereti a gyakran és alaposan Hát, az nem csapat. Még véletlenül sincs egy épkézben az emberi. Most már elkezdhetjük, ugye? Ó, bocsánat, nem akarta megvárakoztatni önöket. Baltimore! Hát akkor... Akkor szíveskedjenek ide figyelni. Az elnök beszélni kezd. Tulajdonképpen teljesen ránk van bízva, hogy hogy akarjuk csinálni. Nincs semmilyen szabát. Ha gondolják, előbb megbeszéljük a dolgot és aztán szavazhatunk. Már persze csak, ha gondolják. Ez volna az egyik módja. Vagy pedig kezdjük szavazással. Tudtom, az a szokás, hogy előbb szavaznak. Helyes! Szavazzunk! Hát, ha utána mindjárt kiengednek. Áhá. Hát akkor gondolom, hogy mindannyian tudják, hogy a vád milyen súlyos. Szándékos gyilkosság a vád, ugye? És ha a srácot bűnösnek találjuk, akkor ezzel, ezzel a villamos székbe ültetjük. Halára ítél. Ezzel tisztában vagyunk. De, de, de, kezdjük de, már, de, ezt már... Helyes! Van, aki nem akar szavazni... Miért ne akarná? Hát akkor rendben van. Csak azt ne felejtsék el, hogy 12 a semmi ellen, így vagy úgy. Ez a törvény. Akkor kezdhetjük, uraim? Akik azt tartják, hogy bűnös, emeljék fel a kezüket. 7-8 kéz azonnal felemelkedik. Néhány további egy kicsit lassabban. Mindenki körülnéz, amikor az elnök feláll, hogy megszámlálja a szavazatokat. Mindenki karja a levegőben van, kivéve a 8-as esküttét. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 bűnös. Ki mondja, hogy nem bűnös? A 8-as felemeli a kezét. 1, köszönöm. 11 bűnös, 1 nem bűnös. Na, legalább tudjuk, hol tartunk. Csoda, mindig van egy apadékos padó. Na, most mi lesz? Elbeszélgetünk. csodatos eset. Azt hiszi, hogy ártatlan. Nem. Nem tudom. Ott juss maga és velünk együtt a tárgyaláson. Meggyőződhetett sokkal, szóval, hogy a fiú közönséges gyilkos. Csak 18 éves. Elég öreg ahhoz, hogy a saját apjával a 4 négy mélyen a kést. Számtalan érvel bizonyították a tárgyaláson. Akarja, hogy elsoroljon? Tudom. Hát akkor mit akar? Beszélgetni róla. Mit kell erről annyit beszélgetni? 11-en bűnösnek tartjuk, ez már csak valamira, nem? Hadd kérdezzek valamit. Elhitte, amit a fiú mond? Nem tudom, hogy elhiggyem. Talán nem is hiszem. Akkor miért mondja, hogy nem bűnös? 11-en bűnösnek találták. Nem könnyű hozzáig csatlakozni 12 és halálba küldeni egy gyereket. Miért? Ki mondja, hogy könnyű? Senki sem. Az a baj, hogy rögtön szavaztam. Tutira veszem, hogy a fiú bűnös. És a száz évig dumálunk, akkor sem mondhatok mást. Én nem azt akarom, hogy mást mondjon, csak itt valakinek az életéről van szó. Öt perc alatt döntsünk, hátha tévedünk. Hátha tévedünk. Hátha ha a, a plafon. Ilyen alapon minden lehetséges. Hm, ez igen. Ezt a meccset nem időre játszuk. Ha öt perc alatt el lehet dönteni, akkor miért ne? Szálljunk rá egy órát. A maga jegye úgyis szó. szól. Hm? Mit mondanak, uraim? Érásánok egy órát. Óriási! Akkor én nem mondok egy viccet, egy nagyon jó. Nem azért maradunk együtt, hanem miért maradunk itt, ha szabad érdeklődnünk. Lehet, hogy nincs is értelme. Nyolcas beszélni kezd. Nézé. Ezzel a gyerekkel komiszul bánt az élet. Nyomor, anyán született. Még kicsi volt, amikor az anyja meghalt. Másfél évre lelenc házba dugták, amik az apja a börtönbüntetését töltötte. Nem mondhatnám boldog gyerekkorma, ez egy vad, kölyök és nem is csoda, hogy ilyen. Hiszen amióta csak a világon van, mindenki üt rajta egyet. Nehéz, nyomorúságos élete volt. És én úgy érzem, tartozunk azzal, hogy beszéljünk róla. Hát én pedig határozottan úgy érzem, hogy nem tartozunk semmivel. Szabályos tárgyalás volt. Mit gondol, mibe kerül egy ilyen tárgyalás? Örüljön, hogy ennyit kapok. Értelek, ugye? Végül is mind felnőtt emberek vagyunk, ismerjük a tényeket, ugye? Nekem senki sem mondja, hogy hisz ennek a gyereknek. Egy ilyen gyereknek. Én csak tudom, egész életemet köztük töltöttem. Egy szavukat se lehet elhinni. Értenek engem ugye? világ. egyik született hazugok. Csak ostoba ember tehet ilyen kijelentést. Hogy értsen? Azt hiszi maga meg igazmondónak született? Jó lenne egyet más megmagyarázni neki. Ne prédikálni, apám, nem vagyunk templomban. Térjünk a tárgyra, uraim. Egyen kuffasztott rist. Nem látta az új plakátot? 12-es, egy rajzot mutat 11-esnek. Óriási kampánytesztünk el. Uh -huh. Én találtam ki. Uh -huh. Nagyon ügyes. Kérem, fontos ez most? Jó, oh, bocsánat. A firkálok mindjárt jobban fog az agyam. Intézzük el, minél elő vanná jobb. Nincs értelem, hogy sokáig helyrőjünk itt, nem igaz? Akkor megkérjük azt az uratot lenne az asztal végén, aki nem ért egyet velünk. Talán elmondaná, hogy miért nem, és hogy az egészet hogy látja. Lehet, hogy téved, és mi segíthetünk. Várjon csak, bocsánat, eszembe jutott valami, még nem is gondolkoztam rajta, de talán az volna a helyes, ha mi győznénk meg azt az uratot az asztalnál, hogy talán tévedés nincs igaza, lehet, hogy nem jó ötlet. Csak épp úgy eszembe jutott. Nem, nem, nem. Nagyon is jó ötlet. Akkor menjünk sorba talán úgy, ahogy ülünk, rendben? Ezek szerint maga az első. Hogy is? Hát hamarjában, hogy is mondjam csak? Szerintem a fiú bűnös. Én annak tartottam az első perszől kezdve, És nem is bizonyították az ellenkezőjét. Azt nem is kell. Az ügyésznek kell bizonyítani a bűnöségét. A bárdott akár kisegyisre a száját. Ez így van az alkotmányban. Hogyne, hogyne. Ezt én is tudom, csak, csak én úgy gondoltam, hogy... Szóval én úgy gondoltam, hogy bűnös. Látták is, amikor gyilkolt. Na éppen ez azt kérem. Szerintem is ez a lényeg és Engem semmilyen személyes érzelem nem befolyásol. Én csak tényekről beszélek. Először is. Az az ember, aki ott lakik pont az alattuk lévő lakásban. Tíz perccel évfél után a gyilkosság napján zajt hallott fentről, mintha dulakodtak volna. Hallotta azt is, hogy a fiú azt mondja, megöllek. Utána egy test tapadlóra. a padlóra. Az ajtóhoz szaladt, kinyitotta, a fiú épp akkor rohant le a ki a házból. Kihívta a rendőrséget, azok találták meg az apát mellében a késsel. A halottként megállapított, amikor áld be a halál, éjfél körül. Kérem, ezek tények. Ezekkel nem lehet vitázni. A fiú bűnös. Én nem vagyok szívtelenebb, mint más. Tudom, hogy 18 éves. De amit tett, azért fizetnie kell. Tökéletesen igaza van. Hát akkor befejezte. De, de. Következő. Én a fiú védekezését nagyon naív mesének tartom. Akkor éjjel állítólag moziban volt. De egy órával később nem emlékezett sem a filmek címére, sem a szereplőkre. Így van. És senki nem látta bemenni vagy kijönni a moziból. Na és az az asszony, aki szemben látik a az ő vallomása csak elég bizonyíték. Ő az, aki a gyilkosságot látta is. Kedves urai, menjünk szépen sorjába. Pillanat. Az az, hogy már ágyban fekszik, de képtelen elaludni, mert majd megőrül a hőség. értenek, ugye? Ágykolódik, kinéz az ablakon, és éppen azt látja, hogy a gyerek belevágja a kést az apjába. Az órára néz, tizenkétszor a tízperc, és Timmer uraim. A nő ismeri a gyereket kiskora óta, szemben lakik, csak a magas vasút van köztük, és esküszik, hogy látta, hogy... Az elhaladó vonat ablakainál, át? Abban a vonatban nem volt egy lélek se. éppen a remiszbe ment. volt volt világítva, emlékszik. És a tárgyalások bebizonyították, hogy a sötét ablakon át kitűnően látta, hogy mi történik oda bent. Bebizonyították. Kérdek magától valamit. Ha nem hisz a fiúnak, akkor miért hisz az asszonynak ő is ott lakik, ő is közülük való. Nem igaz? Csoda okosat mondod, azt hiszed. Hűjön De Uraim! Kérem. Ez nem válasz. Már mindenki hülye. Csak maga okos, ugye? Ne veszekedjenek, uraim. Mi nem jutunk semmire. Ki következik? Maga jön. Ötös. Ha lehet, szeretném, aki hagynának. Kér, ehhez joga van. Tessék a következő, mi a vélemények? Oh, nekem őszintén szólva én már meg voltam az elején, a tárgyalás elején. mert ugye, az ember keresi az okot, ugyanis ha nincs indítók, akkor büntén sincs, Na, nem igaz? A döntő szerintem az a vallomás volt, az asszony vallomása, aki szembe lakik a fiúval. Engem azt győzött meg, és beszéltek olyasmiről is. Úgy veszekedés volt az öreg meg a fia között a gyilkokság napján. Úgy hét óra körül, ha jól tudom. Lehet, hogy tévedek, de... Nem. ez nyolc kor. Igen, 8 órakor veszekedtek. De hogy miről, azt nem tudják. Aztán az apa kétszer megütötte a fiát. Végül látták a fiút elrohanni, de mit bizonyít mindez? Hát, tulajdonképpen nem bizonyít semmit, csak hozzátartozik mondja, az egész. Azt mondja, megszalált az okot. És ugyanezt mondta az ügyész is, csak én ezt az okot nem tartom meggyőzőnek. Ezt a gyereket annyiszor megverték életében, hogy fel sem Hozzá Hozzászokott ahhoz, hogy állandóan verik. Én ezt, én ezt egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ez a fiú két pofom miatt tölt volna. Talán ez a kettő volt az, amitől kicsordult a pohár. Van még valami? Nincs. Helyes. Akkor halljuk magát. Hát ha mit mondjak, mindent elmondtunk már. Akármelyedig dumálhatunk, marad az, ami volt. Ez a srác gyilkolt, azt tudja. Ismerjük a Priuszát. A fiatalkorok bíróságán kezdte, mert kupánvágta a tanítóját. Aztán 15 éves koráig javítóban volt, kocsi lopásért. Más lincségekért még ült is. Aztán kétszer elkapták, mert késsel. Azt mondják, úgy bánik a késsel, hogy tanulni lehet tőle. Szóval ez a srác megéri a pénzét. Öt éves kora óta az apja minden nap rendszeresen vert a gyereket. Még hozzá ököllel. Hát aztán egy ilyen Úgy ugyan? Ilyenek ezek, ezek a mai gyerekek. Amikor gyerek voltam, uramnak szólítottam az apámat. Bizony, kérem. Uramnak van olyan gyerek, aki így szólítja az apját? A mai apák ezt nem is kívánják. Van gyereke? Három. Nekem is van egy. Jú, 22 éves. A kettes egy tárcát veszelő, mutatja a képet a nyolcasnak. Amikor 9 éves volt, elfutott egy verekedés elől. Megláttam, olyan dühös lettem, azt hittem, agyon verem. Azt mondtam neki, embert csinálok belőled, még ha belegebec akkor is. Hát sikerült. Hét évvel később én verekedtem vele. Hatalmas srác volt, állam Két éve már nem láttam. Sarácok. Érdemes ezekért. Gyerünk, folytassuk. Eltértünk a tárgytól. Tehát a vádlott szerencsétlen körülmények között nőtt fel, de ez nem tartozik ránk. Azt kell eldöntenünk, hogy bűnöse vagy ártatlan, és nem arról kell vitatkozni, hogy miért lett olyan, amilyen. A fiú egy nyomortanyán ért, és egy nyomortanya a vágy ezt tudjuk mindannyian. És azt sem titok, hogy az innen származók a társadalomra milyen veszélyt jelentenek. Inkább úgy gondolom... Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ezek a külmárosi kölykök veszedelmes magányok. Én egy cseppet sem tudok sajtani kérem, is Magam is ilyen nyomor megyen, kérem, engedjen beszélni. Én az egész életemet büdös hátsó udvarokban töltöttem. A szagga még éreződik is. Ne vincel, édes barátom, így nem akartam személyeskedni. Miért hát Most pont a pofán, Kérem, kibeszélít magáról. Ne legyen olyan szörnyű érzékeny. Én az ilyen érzékenységet nagyon is megértem. Helyes, de ne veszekedjünk. Csak pazaroljuk a drága időt. Most magánosol. Tessék. Azt hittem, hogy engem kihagynak, hiszen arról volt szó, hogy maguk győznek meg engem. Igen, pontosan el. Elfelejtettem, igaza van. van igaza, hát minnyiány miatta örünk itt, legalább Hagyjuk a véletet. Nem, nem, nem, nem, nem, várjunk. Ha egyszer megállapodtunk valamiben, akkor ragaszkodunk. Hát, ja, ne legyen, már olyan gyerek az Isten terálja meg. Hogy érsz? Há, úgy, ahogy mondtam, gyerek, G-E-R-E-K. Hallottam. Csak azért, mert megpróbálok rendet tartani. Tessék, csinálja maga, legyen magája a felelősség. Én én boldogan lemondok róla. Most mit hőzöm, térjen érsz, jó? Ne kényelem drága, orram, ha elnök akar lenni, tessék. Üljön le oda, legyen magához meg. Ez ilyen életünkben. Azt hát, hiszem, nagy élvezet csak színálja. csinálja. Ugyan, kérem, nem érdemes veszekedni, nem olyan fontos dolog ez. Még hogy nem fontos. Tessünk! Nem akarunk más elnököt maga pompásan csinálja. Üljön le! Igen, pompás, ha üljön le is maradjon ott! Mint ha oda ragasztották volna. Az elnök sértődötten háttal az asztalnak leül. Talán, talán halljuk a következőt. Hát, ha az évéleményemre év kíváncsiak, elmondom, ha gondolják. Bánom is én, mit csinálnak. Nyolcas beszélni kezd. Tulajdonképpen nem mondhatok semmi újat. Annyit tudok, mint maguk. A tanúk szerint a fiú bűnös, lehet, hogy az is. Ott ültem a tárgyaláson hat napon át, és figyeltem, hogy épül fel a vád. Olyan tökéletesen egybevágott minden, hogy a végén már kételkedni kezdtem. Nem lehet valami ilyen tökéletes. Egyet más szívesen megkérdeztem volna, lehet, hogy nem jutottam volna vele semmire, de, de egyre inkább az volt az érzésem, hogy a védő nem volt elég alapos, elég körültekintő, valahogy elsiklott az apró részletekről. Mi az, hogy elsiklott? Ide figyeljen, ha egy ügyvéd valamiről nem beszél, akkor azt azért teszi, mert tudja, hogy visszafelésül el. De az sincs kizárva, hogy egy ügyvéd egész egyszerűen buta legyen, nem igaz? Egyáltalán nincs kizárva. Honnan ismeri magas óboromat? <gül> Azon gondolkoztam, mit tennék a gyerek helyében. Én más ügyvédet kértem volna. Ha rólam, ha az én életemről döntenének, megkövetelném a védőmtől, hogy ízekre szedje szét az ügyész vágyait, vagy legalábbis próbálja meg. A vád egyetlen állítólagos szemtanút állított. A másik tanú azt mondta, hallotta a gyilkosságot, látta a fiút elrohanni, és ezt igyekeztek is bizonyítani. Erről a két tanúvallomással alapozta az ügyész az egész vága. Hát Hátha tévedtek a tanúk. Hogy érti azt, hogy hátha tévednek? Akkor minek hallgatták ki őket? Nem tévedhetnek. Tudja mit mond? Ezek megesküdtek a vallomásokkal. Ők is csak emberek és emberek tévedhetnek, nem? Nem, egy percet sem hiszem. Hiszi vagy tudja? Ugyan kérem, ilyesmit nem lehet tudni, ez nem exakt tudomány. Nem bizony. Kérem szépen, beszéljünk végre a lényegről. Mi van azzal a rugós késsel, amit az öreg mellében talált? Várjon egy percet, vannak még itt, akik nem beszélnek. A... Nem kéne sorba venni azokat? Ezt még alkalmuk beszélni, ne féltse őket, jó? Ez mit szólnak? Az a gazember kölyök maga is bevallotta, hogy a kést a gyilkosság estején De erről beszélj. Jó, beszéljünk róla. Hozassuk be és nézzük meg újra. Elnök úr, szeretnénk látni a kést. Mi az ördögnek nézzük meg újra. Láttuk mindannyian. Az esküdteknek joguk van a bizonyítékokat meg. Az elnök kikopog az őrnek. Nem hozná be a kést. Kést? jó. Köszönöm. A kés és a vásárlás módja elég perdöntő bizonyíték, nem? De igen. Helyes. Vizsgáljuk csak meg a tényeket sorban és egyenként. Hát először is. A fiú elismerte, hogy azon az estén nyolc óra körül elment hazúról, miután az apja többször pofon ütötte. Ne, ne, ne nem azt mondta, hogy pofon ütötte, hanem agyba főbeverte és ez nagy különbség. Tehát miután az apja többször megütötte. Kettő. Egyenesen a szomszédos bazárban ment, ahol vett egy ilyen... Uh, rugós kést. Rugós pengélyű kést. Ilyen kést nem minden nap lát az ember. cirádást nyele van, és a rendkívül erős. A kereskedő azt mondta, hogy ez volt az első ilyen kés, amit életében valaha is látott. Hádan, az egyik közeli lebújban találkozott a barátaival 845-kor, pontosan mondom? Igen, így volt. Mérget rá. Körülbelül egy órát töltött a barátaival, 945-kor váltak el, közben ők látták is nála a kést. Negy egyszer megállapítást nyert, hogy a haláltokozó okozó kés azonos a fiúnál lát a késsel. Öt Körülbelül 10 órakor ért haza. Ettől a ponttól kezdve van a fiú vallomása és a vádállítása között különbség. A fiú azt vallotta, hogy moziba ment 11.30-kor és három után arra ért haza, hogy az apját megölték és őt letartóztat. Azt is vallotta, hogy a detektívek úgy lögdösték le a lépcsőn, hogy gurul. Veti közbe a nyolcas. Nézzük, mi történt a késsel. Ő azt állítja, hogy a zsebe volt és kiesett belőle a moziba menet vagy jövet. Maga se tudja, hogy mikor és azóta nem is látta. Így szól a uraim. Nem fér hozzá kétség, hogy a fiú nem volt moziban akkor este. Senki se látta őt 11.30-kor elmenni, senki se látta őt a moziban. Ő meg nem tudta a filmek címét, amiket látott. Meghozzák a kést. Az elnök átadja a beszélő 12-esnek, aki késsel a kezében folytatja. A valóság ezzel szemben a következő. A fiú otthon maradt, az első összeveszést második követte. Leszúrta az apját, és 10 perccel éjfél után elhagyta a házat. Még arra is volt gondja, hogy ne hagyjon új lenyomatot. Ön azt akarja velem elhitetni, hogy ez a kés? Kiesett a fiú a zsebéből, valaki megtalálta az utcán, fölment a lakásukra, és leszúrta vele az öregember csak azért, hogy kipróbálja, mennyire él. Én csak azt mondom, hogy lehetséges, hogy a fiú elhagyta a kést, valaki más pedig leszúrta az apját egy hasonló késsel. Nézze meg alaposan. Beleállítja a kést az asztalba. Nem közönséges kés. Még sose láttam ilyet. De nem csak én, a kereskedő sem, aki eladta a fiúnak. Ön elvárja tőlünk, hogy higgyünk egy hihetetlen véletlenben? Szerintem ilyen véletlen igenis lehetséges. Én meg azt mondom, ilyen véletlen nincs. Nyolcas feláll a helyéről. Zsebéből egy megtévesztésig hasonlót vesz elő, és szintén beleállítja az asztalba. Honnan szerezte? Tegnap a tárgyalás után sétálni mentem. Arra a környékre, ahol a fiú lakik. Ott vettem ezt a kést egy kisboltban, két utcával arré. 6 dollárt adtam érte. A törvény írta a rugós kések vásárlásán. Törvény vagyok. Elismerem, látványos trükk volt, de megmondanám, mint bizonyít vele. És ha van tíz másik ilyen kés, akkor... Lehet, hogy van. De és ha van is. Szerzett egyet, ami ugyanolyan, mint az, és most feltalálta a spanyol viaszt. Csak nem azt akarja mondani, hogy másolta meg az öreget egy pontosan ugyanolyan késsel. Ezre teszek egy ellen. Pedig lehetséges. De nem nagyon valószínű. Kérem, kérem üljünk le a helyünkre. Semmi értelme, hogy itt addig álljon. Ugye, azért érdekes, hogy talált egy ugyanolyan kést, mint amilyet a fiú. Mi van ebben olyan érdekes? Érdekes. Na, nem is tudom, csak érdekes. 11 még mindig bűnösnek tartja. De egyire. Néz a véleményünket, úgyse tudja megváltoztatni. Nyolcas gondolkozva járkálni kezd a szobában. Ha minket felfüggeszterek és új tárgyalás lesz, a gyereket akkor is bűnösnek fogják tartani. Ez olyan biztos, mint hogy itt ülök. Lehet, hogy igaza van. Na, akkor most mi lesz? Csak nem fogok itt ülni egész életében. Legfeljebb él. egy éjszakánkba kerülde a fiúnak az életébe. Ó, hát talán akkor verjünk itt sátat. Hm? Leküldjük a jóságos rendőrvágyit egy pakli kártyáért, aztán lássuk, hogy miből élünk. Nem kéne hagyni, hogy ebből viccet csináljon. Én mit tehetek el? Ja, hagyják már abba ezt a hülye kérs históriát. van rá, hogy a gyerek leszúrta az zabját. Hát akkor mit akar? Ha a lelküket kiteszik, akkor is tudják mi a vélemény. Három garázsomban döglik a munka és maguknak jár a szájunk. Fejezzük be és gyerünk haza. Az ügyész rendkívül fontosnak tartotta a kést. Az Egy ügyész valami utolsó húszadrangú dintanyaló mit ért hozzá? Hey, fejezzük be a veszekedést, csak feltartjuk egymást Na, akkor most mi legyen? Minden magán Nekem volna egy javaslatom. Új szavazást kérek. Szeretném, ha maguk 11-en titkosan és írásban szavaznának. Én nem szavazok. Ha mind bűnösnek találják újra, ám rajtam nem újjon. Közöljünk a bíróval az egyhangú határozatot. De ha bárki úgy szavaz, hogy nem bűnös, Maradunk tovább. Én így gondolnám, ha beleegyeznek maguk is. Minél komplikált gyerünk, kezdjük már! Elfogadják, el? mindenki! a magukat, Legyen szíves, eső, túl... Az elnök papírlapokat oszt szét a szavazáshoz. Nyolcas elmegy az asztaltól, és az egyik sarokból figyeli a többieket. A papírfecnik lefordítva visszakerülnek az elnökhöz. Elkezdi felolvasni. Bűnös. Bűnös. Bűnös. Bűnös. Bűnös. Bűnös. Bűnös. Bűnös. Bűnös. Bűnös. Feláll a székről. Nem, bűnös. Bűnös. Mi is föl? Nyolcas arcán megkönnyebbülés látszik. Hát, ilyet még nem. A látszik, most már egy is kitört a díli. Oh. Na Jó, nekem így is jó. De ki volt az tudni akarom. Tízes Tizes dühösen ugrik fel. Hetes követi. Bocsánat, de titkos szavazás volt. Ebben mind megállapodtunk, nem igaz? Az illető titokban akarja tartani a nevét, nem szólhat. Titokban mi az, hogy titokban? Az esküdtek előtt nincs titok, és én tudom is, hogy ki volt az. Hármas felugrik, és megáll ötös mögött. Ajja, barátom, magaszt. Maga is bűnöstek tartotta, mint mi, amíg ez az aranyszájú pap el nem kezdett rédikálni, és vérzőszívvel rájött, hogy szegény ártatlan gyerek. Nem tehetett más, mint most nem bűnös. Nem, de rájönni tudna. Tudja, még indítson mindjárt gyűjtést a javára. Hája, micsoda hang ez? Azt hiszi, így beszélhet veled? Mit képzel? kicsoda csoda nyugalom, maga? Nyugalom, nyugalom, nyugalom. Mit, Mit képzel magával? Látja, hogy egy Hallotta, hogy izgálga, de mennyire izgára vagyok, arról van szó, hogy egy bűnös oda juttassunk, ahova való. Közben hülye mesékkel ki a traktálatéket. Kérem, csinakodjanak, mi kérem. Miért változtatta meg a véleményét? Nem ő változtatta meg a véleményét, hanem én. Kilences kúnyos mosolyal kíséri ki jelentését. Gratulálok, megérzem sejtet. Kíváncsiak rá, hogy miért? Egyáltalán nem vagyok rá kíváncsi. De én akkor is szeretném elmondani, ha nincs kifogás. Tegünk már mindent végig kell hallgatni. Hagyják beszélni. Köszönöm. Ez az úr eddig egyedül állt mindannyiunkkal szemben. Ő nem állítja, hogy a fiú nem bűnös, csak éppen nem biztos benne. Nem könnyű egyedül tűrni a többiek gúnyolódását. Valamelyikünktől támogatást kér, és én megadom. Tisztelem a bátorságát. Valószínűnek tartom, hogy a fiú bűnös, de azért beszéljünk csak róla. E pillanatban tehát a szavazatot még beszélek, kérem, nincs joga addig, hogy menjünk. Hetes ismét felugrik, és kisiet a mosdóba. Tehát folytatjuk? Azt hiszem, tartsunk talán egy kis szünetet. Az a fickó úgyis kiment. Meg kell várnunk. Legalább pihenünk. Egy hamar nem szabadulunk. Sose hittem volna az öregről, hogy ilyen grimbuszt tud csinálni. Azon töröm a fejem, hogy hogy a fenébe fejezhetnénk be. Tudja, az elnök feláll, a feláll, és az asztal bassz húgykést kihúzza. Már. Mm -hmm. Kopog az őrnek, és odaadja neki. Tudja, olyan idegenek. Az asztalán nem is idegenek, csak olyan, olyan körülményesen fejezik ki magukat. Hisz tudja, biztos a maga szakmájában is van ilyen, nem? Maga mit csinál? Én órás vagyok. Igazán? Azt mondják a legjobb órások az európaiak, igaz? 12-es beszél. Ha? Na mindegy, szóval ha az ügynökségben egy tárgyalásban eljutunk idáig, éppen azt mesélem, hogy egy tárgyalás az ügynökségben kialakul idáig, ha. mindig akad egy Palinak valami beteg ötlet. <gül> Én csodára bírom. És ahogy tálalják az ötletüket. Volt már olyan, aki a bevezetőben azt mondta, hogy például... Na volt egyszer egy Pali, aki azt mondta, szálljon az ötlet az árbócrúdra, és lássuk, kihajta meg előtte az ászlaját. Örjítő, de sokat lehet rajta ögni. Az előbb... Hármas, félig az asztalon előbb... ülve szól az előtte sétáló Nem ötöshöz. Soktam. Nem szoktam goromba lenni. Örülök, hogy ilyen érzelkős nagyka mesét magának sem lehet beadni. Én... Ötös szó nélkül otthagyja, és leül a helyére. Nyolcas belép a mosdóba, ahol hetes éppen félsűköd. Rossz ez a ventilátor, nem tudom elindítani. Maga kereskedő? Építész vagyok. Tudja, mi az, hogy nehéz passa? Hát maga az a javából esküszöm. Egész más, mint én. Jó ital, sok, dohány nő, ez kell. Ilyen az élet. Akit csak lehet én bepalizok. 27 ezer csináltam tavaly tömlekvárból. Nem rossz mi, csak lekvárból. És hol van még a többi? Vagy köbölcsőben ringatták, és azért ilyet. Hm? Meglehet. Maguk jó lelkiek mindegyformák. Arra pazarolják a drága időt, aki nem értemlő meg. Most is hiába lopja itt az időt. Tudja mit? Adjon egy ötöst a szegényeknek, talán már attól is megnyugszik. A srác bűnös elegem. Olyan biztos, mint hogy lyuk van a fenekén. Hát akkor minek lopjuk itt a drága időt? Ha ennyit pofázunk a végén, mint bereket. Nem mindegy, hogy itt be vagy a meccsen? Hát, nekem mindegy, öregem. Tök mindegy, ha utérzik. Hetes kimegy. Nyolcas végzett a kézmosással, amikor tizenegyes lépbe. Szép kis társaság, né? Ezek se rosszabbak az átlagnál. Fő, ide. Szkozott meleg van. Mit gondol soká tartni? Nem tudom. a gyerek bűnös, higgyél. Kár nem vitatkozni, én mondom magának. Nyugodtan befejezhetnénk. De folytathatjuk is, A nagyon akarja. Izé, maga azt hiszi, hogy nem bűnös? Azt nem tudom, de lehet, hogy nem. Nem ismerem magát, de esküszöm, hogy ekkorát még nem tévede. Hát nem kár az időjét, mondja meg őszintén. Tételezzük fel, hogy maga a vádnak. Én nem szoktam semmit se feltételezni. Én egyszerű munkás vagyok, az ilyesmi a főnökön dolga. De próbáljuk meg. Tegyük fel, hogy maga lehengerrel minket, és közben a gyerek mégiscsak megkéselte az apját. 11-es kimegy. 8-as elgondolkodva áll, majd ő is kimegy a mosdóból. Lehet? Hopp. Itt van. Vérző szibbe, bár de. A szobában közben hetes, bűvésztrükkel trükkkel szórakoztatja egyest és tizenkettest. Nagy ból, na szobában. láttam. is itt tartanak minket? Kérem, kérem. Térjünk végre a Ki akarja kezdeni? Én maga? Igen, maga. Kettes kérdezi nyolcast. Az öreg ember az alsó lakásban hallotta, hogy a fiú azt kiáltja megölle. Egy perccel később egy test a padlóra zuhant. Az öreg az ajtóhoz szaladt, látta, hogy a fiú kiruhan a lakásból, le a lépcsőn ki a házból. Ehhez mit szó? Azon csodálkozom, hogyan hallhatta az öreg a fiú hangját a mennyezeten át. Nem a mennyezeten át, volt az ablak odafőn szintén. Meleg éjszaka volt, nem emlékszik? Egy emelettel fejebb, így nehéz megismerni egy hangot. Különösen ha valaki kiad. De a tárgyaláson is felismerte azt a hangot. És ne felejtse el a nőt, aki szemben lakik, és a nyitott ablakon át látta, a fiú leszúrja az apját, magának még ezt sem elég? Nem elég. Hát, nem pipáltam. Mintha egy süket telefonban beszélnék. Az asszony a mozgó magasvasú ablakainnál látta a gyilkosságot. A vonat hat kocsiból áll, és az utolsó kettőn át hogy mi történik. A legapróbb részletekre is emlékezik. Hogy lehet ez vitába szállni? sejti -e önök közül valaki azt, hogy mennyi ideig tart, Megdöbben ami... Megdöbbenve látja, hogy hármas és tizenkettes játszani kezdenek. Mérgesen odalép, és elveszi a papírlapot, amin játszottak. Ez nem játék. Látta ezt? Ezt a visznóságot? Ezt a hallakampimasságot? Ne, kérem, ne! Hogy ez nem játék! Mi magát? Tudja-e valamelyikük azt, hogy egy ilyen szerelvény mennyi idő alatt halad el egy meghatározott pont előtt. Miért tartozik ezt? Mégis mit gondol? Sejtján nem sincs róla. És maga? Talán 10-12 másodperc. Nagyjából. Van még más vélemény? Én is ennyit mondtam, Minek ez a találgat? Maga mit mondtam? Gondolom 10 másodpercig. Jó, mondjuk, hogy 10, de mit bizonyít ez? Pillanat. A hatkocsi tehát 10 másodperc alatt halad el a megadott pont előtt. Jelen esetben annak a szobának a nyitott ablak előtt, ahol a gyilkosság történt. Kinyújtott karral az ablakból szinte el lehet érni a vonatot, igaz? Most a következő kérde. Lakott-e már valaki magas hasút mellett? Most festettünk egy lakást, amelyiknek az ablaka a nézett. Három napi És milyen volt? Hogy? Már más? Majd meg őrültünk, én majd megsüketünk. Én már laktam magas hasút mellett, de csak rövid ideig. Ha nyitva van az ablak és jön a vonat, az aj kibírhatatlan. Az ember nem hagyja a saját szabát. igazán szomorú, de térjen a lényegre. Azt teszem egy pillanat Nézzük csak a két tanulvallomást, és egyeztessük össze. Először is. Az öreg emberét, aki közvetlenül alattuk lakik, és aki hallotta, hogy a fiú azt kiáltja, megöllek. És egy pillanattal később egy tej zuhant a földre. Egy pillanattal később. Igen, így volt. Kettő. A szemben lakó nő azt vallotta, sőt, meg is esküdött, hogy amikor kinézett az ablakon, látta a gyilkosságot, az elfutó vonat két utolsó kocsiján át. Az utolsó két kocsin át. Minek ez a pillanat. Egy pillanat. Tíz másodpercig tart ezt elfogadtuk, amíg a vonat elhalad az ablak előtt. A nő a gyilkosságot az utolsó két ablakon át látta. A test valószínűleg akkor zuhant a földre, amikor a vonat éppen elhaladt. Tehát a vonat ott dübörgött és zakatolt az öreg ember ablaka alatt. Tíz másodpercen át mielőtt a test lezuhant volna. Tehát az öreg a saját vallomása szerint a fiú kiáltását és egy pillanat múlva a testzuhanását mindezt akkor hallotta, illetve kellett volna hallania, amikor a vonat odzúgott el az orr előtt, és ez lehetetlen. Örültség persze. Elhiszi, hogy hallhatta? Azt hallotta, hogy a fiú rikácsolt, és ez nekem előtt. Még ha hallott is valamit, akkor se ismerhetett vele egy hangot, ilyen őrült zaj. Másodpercekről vitatkozik, ez a szőrszálasokat. Az ítéletnek, ami villamos székbe küld egy gyereket, igenis szőrszálasokatónak kell lennie. Ötös megböki a mellette ülő hatos vállát. Gondtam benne van, az, az ügyeim, nem volna. hiszem, hogy hallottam. Én sem hiszem, ott tényleg lárma van. Most mit lovagolnak ezen a Mert Elképzelhetetlen, hogy hallotta volna. De miért hazudna, mi érdekelne? lenne? Fontoskodásból talán. Hallja unom már az aranyköpéseit! Küldje be valamelyik viszlapnak, kaphat három dollár darabjáért! Milyen jó beszél maga így? Aki így beszél a öreg az azt szájon kéne vágni de alaposan. Tanuljon egy kis tisztességet! Ha még egyszer így beszél vele ilyen goromban, azt nem ússza meg. Hatos rátámaszkodik az asztalra és mosolyogva szól kilenceshez. Beszéljen nyugodtan tovább, amit csak jól esik. Miért gondolja, hogy az öreg ember esetleg hazudott? Én alaposan megnéztem magamnak azt az öreg embert. Az akkója például rongyos volt a hóna alatt, nem vette észre. Hát való így elmenni a bíróságra. Ez az ember. Egy szóval egy nagyon öreg, rongyos kabátú ember. Lassan ment fel az emelvényre, nagyon lassan. Húzta erősen a ballábát, de titkolni akarta. Szégyelte, hogy Sámti. Azt hiszem, én ezt az embert jobban ismerem, mint bárki önök közül. Ez kérem, egy csöndes, félénk, jelentéktelen öreg ember, aki. Aki nem ért el semmit az életben, akivel semmi sem történik, akinek sosem állt még neve az újságban. Nem ismer senki sem, nem hiányzik senkinek. 75 éves, de senki sem kér tőle tanácsot. Kedves uraim, szomorú dolog, ha az ember semmit se jelent. Az ilyen ember számára, hogy meghallgassák, hogy szóljanak hozzá, hogy a véleményét kérjék. Rendkívül fontos. És nagyon rosszul esne neki, a háttérbe kéne maradni. nem mit akar nekünk annak Az öreg csak azért hazudott, hogy fontoskodjon. Dehogy! Nem hazudott szándékosan, csak már saját maga is elhiszi, hogy hallotta a fiú hangját, és hogy őt látta leszaladni a lépcsőn. Ennél vadabb históriát, mert sose hallottam. Honnan szedi ezeket, és mit tud ebből bebizonyítani? Kérdi tízes. Kilences maga elénéz, megcsóválja a fejét. Mondják, nem kér valaki még cukrot? Még cukrot? Kettes feláll a helyéről. Én kérnék egyet. Én nem értem, hogy állíthatja valaki is, hogy nem bűnös. Van itt még valami, amiről beszélni kell. Nyolcas Örül. megkapja a cukrot. Bebizonyítottuk ugyan, hogy az öreg nem hallotta a fiú hangját. De tegyük De fel, hogy be semmit sem. Egy pillanat, tegyük fel, hogy hallotta. Hányszor mondott már az ember életében ilyesmit? Legalább ezerszer. De vesti, a megöllek, ha elmélyül. Ha megint rossz leszeltek, ők megöllek. Mondunk ilyen tezelszerre, de ez nem azt jelenti, hogy meg is öljük azért. Mit akar már megint bemesélni nekünk? A fiú azt mondta, megöllek, nem is mondta, torka szagattából ordított. És komolyan is gondolta, ha valaki így mondja, mint ez a fiú, az meg is teszi. Erre azért nem esküdnék meg. A múlt héten például csúnyán összekaptam az egyik kollégámmal a bankban. Ő hülyézet! én meg azt mondtam, megöl. Már megint olyasmit akarnak beadni nekünk, ami nem igaz. A gyerek azt mondta, megöli az apját, és megölte. Haga komolyan gondolja, hogy az egész szomszédság fül a megfenyegette az apját? Nem valószínű. Ez a fiú sokkal leszesebb. Eszes? közönséges, hülye politikolyok, aki nem tudja az anyanyelvét Sem. sem. Az anyanyelvét sem. Oktatja ki 11 tizenegyes. Kérem, elnök úr, Ötös szólal meg. Arra szavazok, hogy a fiú nem bűnös. Mi Hallhatta, meggondolta. Hallhattam. Meggondoltam? Tehát kilenc bűnös, három nem bűnös szavazattal szemben. Hát ez már mindennek a teteje. Tessék! Hetes megint nem bír tovább ülni. De mire alapozza? Erre a sok süket dumára? Miért nem ér detektív regényt a vagyonokat kereshetne vele? Még maga hadakozik, amikor a védő maga is tudta, hogy nincs remény. Az első perctől tudta a saját védőügyvédje. É, fiúk, fiúk, én mondom, hogy ilyet én még nem láttam. A srácnak volt saját ügyvédje. Az ő dolga, hogy megvédje, akkor meg mit költösködik, mondja? Ügyvédnek is tévedhet. Baltimore Drucker hallgass. Jó kirendet védője volt. És akkor mi van? Akkor sok minden lehet. Lehet, hogy nem is akart elvállalni és, és dühös volt, hogy mégis kellett. Egy ilyen ügy nem volt neki se pénzt, se dicsőséget. Talán még meg se nyerik. Nem valami reményt keltő ügy egy fiatal ügyvédnek. Ügyvéd csak akkor érhet el eredményt, ha hisz a védencének És maga is azt mondta most, hogy ez nem hitt Ha Hát persze, hogy nem hitt. Ha. Ki a feme hinne? Talán még a saját édesanyja se... A fiúk, nézzétek az órát. Gyerünk, ne húzzuk itt az időt. Kire elnök úr. 11-es. Én, én feljegyeztem néhány dolgat, és szeretnék valamit mondani. Tessz. Én nagyon figyeltem, amit mondtak, és... Azt hiszem, hogy Öntől igen méltó dolgokat hallottuk. Mutat 8asra. Mert ami a tárgyaláson elhangzott, az szerint a fiú bűnös. Legalábbis látszólag, de ha megnézzük alaposabban, akkor... Gyerünk már a lényeggel! Van egy kérdés, amit tisztázni szeretnék. Tegyük fel, hogy a fiú valóban elkövette a gyilkosságot, mégpedig pontosan 10 perccel évfél után. Most lássuk, hogyan fogta előtt a rendőrség. Visszament a lakásukra, úgy úgy három óra tájban körülbelül. És ekkor már két detektív várta őt a lakásuk erőszobájában. Ezek után tehát azt kérdezem, ha valóban megölte az a gyerek az apját, akkor vajon miért ment vissza haza pár órával később? Nem félt attól, hogy elfogják? Visszament a késért. Nem okos dolog valakinek kés hagyni a szívében. Pláne apuka szívében. Én ebben nem látok semmi mulatságosat. Tudta, hogy ha a kés után nyomoznak, megtalálják is aznap vette. Tehát igyekezett eltüntetni. Ha tudta, hogy a kés alapján megtalálhatják, akkor egyáltalán miért hagyta ott? Feltételezhető, hogy a fiú pánikba esett és elruhant, miután megölt az apját. Amikor aztán megnyugodott, eszébe jutott, hogy ott a kés. Á, úgy látszik, tisztázni kell, mit értőn pánik alatt. Akkor tehát elég nyugodt volt, hogy ne hagyjon semmiféle áruló új lenyomatot a késen. Tehát ez a pánik mikor kezdődött? És hol ér vége? Maga eddig velünk tartott, most hozzájuk húz. Nem értem, miért kéne akár hozzájuk, akár magukhoz húznom. Én csak kérdéseket teszek el. Nézzék nekem, ez az egész egy kicsit magas, de... Szóval, ha én öltem volna meg az apámat, meg mi egymás, én is visszamennék a késért. A srác azt hitte, hogy nem látták meg, mikor elrohan, És hogy másnapig nem találják meg a hullát. A gyilkosság éjszaka történt. Hát persze, hogy azt hitte, hogy nem találják meg reggelig. Bocsánat, ez is lényeges pont. A szemben lakó asszony azt hallotta, hogy a gyilkosság utáni pillanatban, tehát egy pillanattal azután, hogy a vonat elhaladt, ő sikoltott. És azután ment a rendőrségnek telefonálni, tehát, tehát a fiúnak hallania kellett a sikoltást. Tudnia kellett, hogy valaki meglátott valamit. Nem tudom elhinni, hogy visszament volna a lakásban. Várjon csak! Először is nem biztos, hogy hallotta a sikoltozást, talán nem is volt olyan hangos. Aztán... A hallotta is, nem kellett tudnia, hogy miért sikoltanak, hiszen olyan környéken él, ahol a nap mindennapi dolog. Na, ez csak elég. Meg lehet. Lehet, hogy a fiú tényleg megölte az apját. Nem hallotta a sikoltást, csak elrohant fejvezettem. És jóval később visszament a később, kockáztatva, hogy a rendőrség elfogja. Lehet, hogy mindez így volt, de az is lehet, hogy nem így történt. Itt annyi kétség merül fel, hogy még az is kétséges, hogy ott volt-e a fiú a gyilkossági idő. Hogy mondhat ilyet, hiszen az öreg látta, amikor a fiú kirúhant a házból. Ez az ember egyszerűen elferdíti a tényeket. Látta, vagy nem látta az öreg a fiú 12-t iskol elrohanni? Látta, vagy nem látta? Állítólag, Állítólag az embernek megáll az esze. Ha valaki tanul, azért még téved. Mert maga azt akarja, hogy tévedjen. Meg ő is azt akarja. Értele, engem az. Maga engem ne csítson folyton, annyit ordítok, amennyi jól esik. Ezek beszélhetnek, amit akarnak. Vagy hallotta sikítást, vagy nem hallotta. Mit számít, hogy hallotta, vagy nem hallott. Ilyen marhaságokba akaszkodnak bele, és a lényegről megfeledkeznek. Egyszerre fontos. Lett a neki. A Most életem le ne Nem hallotta, új szavazást kérnek. Foglalja helyet. Tizes tízes dühösen megy a helyére. De unom ezt a hiába való időtöltést. Egy perc alatt leszavazunk. Hát akkor az egyszerűség kedvéért lássuk mondja azt, hogy nem bűnös. Aki nem bűnös te szavaz emelje fel a kezét. Ugyanaz. Egy, kettő, három, nem bűnös, kilenc bűnös. Na, most mire volt jó ez az egész? Itt ülhetünk övőkarácsonyig, akkor sem jutunk semmire. Bocsánatot kérek, másképp szavazok, a fiú nem bűnös szólal meg 1-es és cinkosan mosolyog nyolcasra. Na... Na... Nem, nem, nem értem, uraim! Egymás után mindenkin kitör az őrület! Hármas indulatosan pattan fel székéről. Ez a kölyök bűnös, figyeljenek végre a tényekre! Magyarázza meg nekik, mert ez már viccnek is szok. Tehát négy nem bűnös, nyolc bűnös Miért Milyen a tamaritánusok gyülekezetben, hogy mi a zördök? Magyarázza meg, miért változtatta meg a szavazatát? Gyerünk, halljuk! Nem látom be, miért kellene magyarázkodnom. Alapos kétségeim támad. Mi az, hogy alapos kétségei? Üres szavak, ezt nézze meg. A gyermek, aki maga ártatlannak tart, ezzel a késsel medült az apját! Kapja fel az asztalról nyolcas által hozott kést. És most halljuk az alapos kétségeim. Ez nem az a kés, ne tévedjünk. Ó, de okos. Dühösen visszadobja az asztalra. Tiszta őület, esküszöm maguknak. Mit akarnak, ők mondják? Tűnk itt tártott szájjal, és vegyük be ezt a sok matlagot? Ez a fiszko itt el akarja velünk hitetni, hogy a fehér fekete. Hát maga még arra is képes lenne, hogy a... Nézze, vegyük csak az öreget. Maga nem hiszi el, hogy felugrott az ajtóhoz alatt, és látta a fiút a gyilkosság után 15 másodperccel. Csak azért mondta, hogy fontos hogy jön, mi? Hm. Hát mit vacakolnak ezen annyit? Várjon csak! Na, megszólalt a Baltimore is, hála Istennek. Uram, atyám, itt mindenki gólt akar. Várjon egy kicsit várjon! Azt mondta az öreg, hogy szaladt az ajtó felé. Szaladt vagy ment? Nem mindegy, az a lényeg, hogy odaért. Hagyjanak már, békni. Egyáltalán azt Nem is mondtam, szaladt. Meg. Legalábbis úgy tudom. Ugyanis nem emlékszem, hogy mit mondott, de nem hiszem, hogy szaladni tudott. Azt mondta, hogy kiment a hálószobából az előszobába. Így megfelel? Honnan nyílik a hálóz? Az előszobából. Maga azt mondta, hogy mindenre emlékszik, vagy erre már nem? Elnök úr, szeretném látni a lakás alaprajzát. Értem, előről az egész tárgyalást. Kérem, elnök úr. hogy lehet az, hogy magának folyton ilyen extra kívánságai vannak? Nem csak ő akarja én meg látni. nem gulomest és... az időhúzás. Ha most előről kezdjük a bizonyítgatást, hogy hol találták meg a holtestet. Csak akkor, ha valaki ragaszkodik hozzá. De én tudni szeretném, hogyan érhet egy öregember, aki húzza a lábát, mert célütés érte az ágytól az előszobáig 15 másodperc. 20 pont. Másodperc 20 másodpercet mondott, már megint elferdíti a Nem 15. Honnan tudná az öreg, hogy mennyi 15 másodperc? Az nem tud ilyet segíteni. Határozottan 15 mondott. Hogyan legyen öregember? Végig zavarosan viselkedett, hogy mondott valamit is határozottan. Nem értem, mit akar ezzel bizonyítani. Az öreg azt mondta, látta a fiút elrohanni. De elhihetjük ki, amit mondott. A test zuhanása után azt mondja, hallotta, hogy valaki a bejárati ajtó irányába fut. Az ajtót kinyitották, és az illető elindult a lépcsőn. Erre ő is az ajtóhoz rohant, és esküszik, ez nem tartott tovább 15 másodpercnél. Ha a gyilkos futva hagyta el a lakást, hát, ha nem futott. az öreg azt mondja, futott. Hát, maga lesz a szőrszálhassogató klubjának az elnöke. <gül> mondja, nem mondja még a szellemes megjegyzéseit, mert azért kapja én... a napi három dollárt, hogy minden végig A lakás alaprajzát, ami egy táblára van rajzolva, felteszik az asztalra. Nyolcas magyarázni kezd. Ebben a lakásban történt a gyilkosság. Az öreg közvetlenül alattuk lakott ugyanilyen lakásban. Itt a magas a Háló, lakószoba, a konyha, fürdőszoba, előszoba és a lépcsőház. Az öreg akkor éppen ágyban feküdt. Átment a szobán, végig az előszobán, kinyitotta az előszobajtót, és még éppen látta a fiút lerohanni a lépcsőn. Ugye így volt? Ez most éppen 19 egyszer hallott. 15 másodperccel a testzuhanása után, igen? Igen. Lássuk csak. Az ágytól az ajtóig 12 láb, az előszoba 43 láb. Tehát meg kellett tennie ezt a távolságot. Kinyitni az előszoba ajtót, végig az előszobán, kinyitni a másik ajtót, mindez 15 másodperc alatt. Lehetséges? Mi az, hogy lehet? Hát persze, hogy lehet. Ez az ember alig tud járni, amikor az emelvényre ment, akkor is támogat. Nem Először. olyan nagy távolság. Szélült öztembernek bizony nagy távolság. Maga mit csinál? Kipróbálom, meddig tartott az út nem próbálta ki a védője, ha ez olyan volt. Talán eszébe se jutott. Mi az, hogy eszébe se jutott. Hülyének nézi az ügyvére. Ezzel nincs próbálni. Magának eszébe jutott? Engem hagyjon ki a játékból, drága fiam. A védő azért nem szólt, hogy ne roncsa a nem. Nem Talán azért, mert nem akart meghazukolni egy beteg tehetetlen öreg embert. Az ilyesmi nem hálás feladat. Inkább elkerülik, hogyha lehet. Szóval hazudott a vén Ezt akarom megtudni hajtás. Kérem azt a széget. Ott az öregember ember ágya. Tőle 12 lábnyira itt a hálószoba. Ugyan őrültség, úgy lehet ezt itt Az előszoba 43 láb. Elmegyek a falig és vissza. Kiméri a távolságot. Ember, térjen észhez, és különben is milyen alapon pazarolja a mi időt. szerint csak 15 másodperc. Ennyit igazán rászágható. Hetes tüntetőleg fütyülni kezd. Mondja, nem hagyná abba. Ha akarja, magának minden öreg tió. Igen. Jöjjön, maga jelzi a másik ajtót. A vallomás szerint láncal volt igaz? Kinek van a stopper órája? Nekem van. Jó, majd dobbancson, az jelzi a testzuhanását. Onnan számíts az időt. Eskücem jobb, mint a cirkusz. ami. Csak azt várom, amíg a mutató a hatvanas rejjel. Ha? Kettes elindítja a stoppert. A dobbantásra nyolcas felkel a két székről, ami az ágyat jelezte, és elindul bicegve, ahogy a tanú is ment. Gyerünk, kérem, Gyerünk, tempó, ember! Az öre kétszer ilyen gyorsan ment! Gondolja? Jó! Lánc, ajtó, tessék. Helyes. Mennyi volt? Az... Uh, annyi mint... 41 másodperc. Na! Hájus! Tudja, hogy történt? Az öreg hallotta az apa és fiú közti vitát pár órával előtt. Már ágyban volt, amikor hallotta, hogy fönt egy tenzi van a padlóra. Hallotta a túloldalról a sikoltást. Kiment, amilyen gyorsan csak tudott. Hallotta a rohanást és azt hitte, hogy a fiú volt. Hát, könnyen lehet, hogy így volt. Azt hitte? Én már sok agyafur történetet hallottam életemben, de ez a kis előadás lesz a pár. Úgy vérzik a szívük, hogy már térdig gázolunk a vérben, papolnak nyomorról, igazságról, és beveszik ezt a hülye ajtta mesét. Olyanok, mint a sírós vénasszonyok, na hát én nem vagyok, az nekem már elegen van, értik uraim? Mi az Isten ütött magunkba? Tudjuk, hogy a kölyök bűnös, villamos székbe vele, ne hagyjuk, hogy kicsúszék a kezünkből! Kicsúszék a kezünkből? Hóhér maga vagy micsoda? Én vagyok! Talán még az áramot is bekapcsolná. Ezt tudom, hogy megtenném. Hármas gyűlölettől eltorzult arccal mondja mindezt. Milyen érzés lehet ez? Hogy lehet így élni? Igazán sajnálom magát. Amióta betette a lábát ebbe a szobába, csak úgy formagában a gyűlölet. A gyerek halálát kívánja bosszúból, nem azért, mert bűnösnek tartja. Maga szadista. Fog bőle, bőle, bőle, bőle, bőle, bőle, bőle, bőle, hárman fogják le. Ezt nem gondoltak komolyan, hogy megöl, ugye? Hármas lerázza magáról a kezeket és elvonul. Az őr Valami baj van, urai? Mi volt az a nagy lárva? Ó, semmi-semmi. Csak vita. Egy kis barátságos vita. A tervező elviheti. Már nincs szükségünk. Közben Hármas rendbe hozza ruházatát. Köszönöm. Mint bámulnak úgy. Lassan mindenki visszaül a helyére. Hol is tartottuk? Kifojtatja. Hát, ha megengedik Uram. Ha megengedik, miért olyan rettentően lundvárja? Azért, amiért maga nem az. Engem így neveltek ki. 11-es. Ez a veszekedés. Nem azért vagyunk itt, hogy veszekedjünk. Nekünk Uraim nagy a felelősségünk. Szerintem tulajdonképpen ez az alapja és a lényege demokráciának, hogy, hogy minket. hogy is mondják csak. Euh, kérünk. Kijelöltek és hívtak minket. Ide hívtak ebbe az épületbe, hogy döntsük el, bűnöse vagy ártatlan az az ember, aki, akiről még sosem hallottunk. Egyikünknek sem jelent hasznot, vagy kár, bármilyen ítéletet hozunk is. És éppen ez az, ez a körülmény ad erőt nekünk. Ne csináljunk belőle személyesügy. A csöndet 12-es töri meg. Hát, ha nincs ott leszünk, akkor tartsunk talán néhány perc szünetet. Lehet, hogy nem tetszik. Én minden esetben kiteszem a köcsöket, hát, ha bele a macska. Igen, miért? Nem jó? <gül> <gül> <gül> jó, <á>, ha, ugyan ki. <gül> Nézzék, milyen sötét lesz. Mindjárt nyakomban az áll. Szólal meg hetes az ablaknál állva. Tényleg, szélünk meleg van, nem? 5-ös megtörli homlokát és odafordul 4 aki egyedüliként még nem vette le az a kóját. Ne haragudjék. Maga sose izzad? Nem, soha. Azt gondoltam, talán jó lenne, ha most... Nem gondolnák, hogy jó lenne, ha most újra szavaznák. Kérdezi Hatos. Ó, jess. Utána meg jó lenne egy kis tánc, meg frissítő, nem? Elnök úr. Nincs kifogásom. Szóljon, aki nem akar szavazni. Tess. Szóljon. Én azt javaslom, hogy szavazzunk nyíltan. Sorba egymás után hadd lássuk, tisztán ki Ez is tisztességes ajánlat. Elfogadják? Hely. Akkor mondom a számokat. Egyes kütt. Ó, az én magyar. A fiú bűnös. Kettes. Nem bűnös. Hármas. Bűnös. Négyes. Bűnös. Pedest Nem bűnös. Hatos. Nem bűnös. Hetes. Bűnös. Nyolcas. Nem bűnös. Kilencs. Nem bűnös. Tízes. Bűnös. 11-es. -er. Nem bűnös. 12-es. 12-es. Bűnös. 1 2 Szavazatok aránya 6-6-hoz. a Ezzel megkezdjük a második félidőt, ugye? Megáll az egész. 6-6-hoz. Komolyan, attól félnek, hogy elvesztették a józan eszünket, hogy ennyi bajunk legyen egy nyomorult kölyök miatt. Nem azt számít, hogy milyen a gyerek, vagy maga milyennek tartja. Kizárólag a tények, döntik el a kérdést. Hagyja a tényeket, torkig vagyok velük. Úgy felhítik el a tényeket, ahogy maguk akarják. Épp az ellenkezőit bizonyította be ez az úr az előbb. Maga csak ordít, ahogy a torkán kifélt, én sajnos, hiszen ha csak pár évvel fiatalabb lennék, ez az ember végképp a... es megtántorodik. Nyolcas segít neki leülni. Nagyon meleg van itt, ugye? Hozzak egy kis vizet. Köszönöm, nem kérek. Köszönöm. Ez ő lesz. Miből gondolja öreg fiú? Hogy miért szavazott másképp? Mert alaposokon van rá, hogy kételkedni. Alaposan mellé fog a öregem. Hú, inkább maga téved. Sok apró részlet tisztázódott. Legyen vele boldog. Ah, igen, ezek magát is megsérítették. Egyszerűen telebeszélték a fejét. Érted engem, ugye? Maga az, aki telebeszéli mások nagy szájú. Odakint elkezd szakadni az eső. Nyolcas és az elnök együtt csukják be az ablakot. Fantasztikus micsoda felfőszakadás. Tudja, eszembe jut egy másik ilyen nagy eső. Úgy uh, novemberben lehetett, uh, nem tudom már, de nem is fontos. Szörnyű zápor volt, és éppen egy meccs kellős közepén. Hét-hatra vezettek. De feljövőben voltunk, mert a középső emberünk rástartotta a labdára, egy villámgyors leütés jobbra, egy átadás, balra, ég már azt így hogy... Hát, tudja, kis Herteri volt a csatár. Szívós, mint egy összvér, ilyen kassá. Bár lenne belőle egy tutat. Ja, nem is mondtam magának, hogy én edzője vagyok a Mac Carly főiskolának főiskolának. Igen. És hát szóval kezdtük lelépni őket. Igazán gyönyörűen alakult a játékszebbet. Nem is kívántam volna. És itt tartottunk, amikor elkezdődött a zuha nyakát csak most. Mint a Dézsából egyenesen a nyakunkba. Bizony betett nekünk alaposan. Akár egy kocsis is átkozottam magamban, még a fiúk sem mertek szólni hozzá. E? Mi van ezzel a legyezővel? Hetes odalép a ventilátorhoz. A ventilátor elindul. Na csak, Hiába csak érteni el hozzá. Viggyárt igaz? E, jó, meleg van. Hetes papírgalacsinokat dobál bele. Ó, hopp, talált. Szoktak célnövöldébe járni? Rendkívül ostoba tréfa. Ó, bocsánat, én csak... Ő volt. Bocsánat. Na, mit szól hozzá? Elefele. Meglepő nem? De igen. Az a hasás, nem tudom, hogy hívják. Aki majdnem beugratott az előbb. Nem bizonyított semmit. Én meg megmehetősen hamar bejövök. De nem is csoda, ha valaki hóhírnak, meg mit tudom én, szadistának nevez. Más is a képébe mászott volna. Azt te be tudogratni. Sikerült is neki. Hát ide hallgassanak, így nem jutunk soha semmire. Jelentjük be, hogy az esküccéket felhozhatjuk. Semmi értelmelnek a húzavonálok. Én is ezt mondom. Meg hát a több szerencsé lesz a sráznak egy másik társaság. Nem hiszem, hogy felfiggeztenének minket. Még nem olyan régen kezd. Hát azért csak próbáljuk meg. Nem, mindezt nem tartom helyesen. Nézze, nincs az az eskücég, ami ezt a gyereket felmenteni. Úgy tudunk megegyezni, hát akkor mindenkülünk itt, hagyjuk már abban. Még most se látok ott rá, hogy kételkedjék a bűnösséget. Nem, én nem látok. Bocsánat, de talán nincs tisztában velem, mit jelent az, hogy kétség lehet. Én nem vagyok vele tisztában. Na, mit szólnak ehhez? Ilyenek ezek a bevándorlók, ide jönnek, mentik a bőrüket, még meg sem melegedtek, és már is azt hittik, hogy okosabbak nálunk. Olyan szemtele, mint egy piaci léz. Ne kezdjék már megint. Nem bírják ki két percig se veszekedés nélkül? Kinek van valami hasznos mondani valója? Én szeretnék még valamit tisztázni, ha megegedi. Az egyik legfontosabb vádpont az a körülmény volt, hogy a fiú, aki azt állítja, hogy moziban volt, mi alatt a gyilkosság történt, nem emlékezett a filmek címére, sem a szereplők nevére. Erre ön is többször hivatkozott a vita során. Igen, valóban. Ez lenne a fiú a de részletekre nem emlékszik, nem tudja alátámasztani. Képzelje magát az ő helyébe. Gondolja, hogy akkor is emlékeznék részletekre, ha ellenekeseretben, mert mondjuk az apja felpofozta? Feltétlenül. Ha lenne, mire emlékeznem. A fiú azért nem emlékezett a filmekre, mert nem volt moziban. A rendőri jelentés szerint a detektívek a fiút a lakás konyhájában fogták vallatóra. Míg az apja ott feküdt holtan a hálószobában. Ön ilyen körülmények között is emlékeznék részletekre? Igen. Ilyen feldúlt állapotban is? Feldúlt állapotban is. Viszont a tárgyaláson már mindenre pontosan emlékezett. Igen. Az ügyvéd nagyon büszke is volt erre a tényre. Csak hogy három teljes hónap telt el a gyilkosságtól a tárgyalás napjáig. Az ügyvéd igazán könnyen kideréltette, mit játszottak abban a moziban akkor este. Én annak hiszek, aki a fiút kihallgatta közvetlen a gyilkosság után. És akkor a fiú semmire sem emlékezett. Akármilyen állapotban volt is. Kérdezhetnék öntől valamit? Tösek. Hol volt tegnap este? Otthon voltam. Na és tegnap elő? Mit akar már megint? Hagyja csak. Fél kor értem haza, vacsoráztam és lefeküdtem. És előtte való este? Azaz kedden, ugye? Bridge volt, minden kedden Bridge-en. Hétfőn? Ha elérkeztek 54 Phil akkor majd kell Hét Hétfő este? Hétfő este elmentünk a mozi. Mit látod? A Vörös Kört. Remek bűnügyi történet. És a második film? Uh, rögtön megmondom. A rendkívüli Mrs. Kecsivyáknak. Bainbridge. A különös Mrs. Bainbridge. Én is láttam, de nem az a címe, hanem a Csodálatos Mrs. Bainbridge. Uh, a Csodálatos Mrs. Bainbridge, igaz? És ki játszották a főszerepet? Barbara Long. Igen, azt hiszem, mi hívják? Csinos barna nő. Igen, Langnak hívják. A többi egy? Nem ismerem egyiket se. Jelentéktelen, másodrendű kis film volt. Ismeretlen színészekkel. És még csak nem is volt feldúlt állapotban, ugye? Nem. Nem voltam. Ime a bizonyíték. De nagyra van vele, ha a tüdejét kibeszélni, akkor sincs igaza. A fiú bűnös. Kár is róla beszélni. Ért engem, ugye, pajtás. Adjon már egy méhszukrot. Elfogyott már, pajtás. Nézzék, hogy zuhom. Elúszott a meccs. Addig még elállhatsz. Meg aztán ott a fedett pály. Kérem, nem adná ide a kést? Szeretném megnézni. Nyolcas odaviszi a kést kettesnek. Hogy látszik, leragadtunk a hathatnál. Nincs valami ötletük? Hat óra múl, gyerünk vacsorázni. Maradjuk hétig, szálljunk rá még egy órá. Én kibírom. Én, én szeretnék valamit kérdezni. Az motoszkál a fejemben legalább egy órája. Szóval sokat beszéltek arról, hogyan szúrta le a fiú az apját. Hogy fogta a kést? Milyen szögben? Csak nem akarja előről kezdeni. Megtárgyalták száz. Igen, emlékszem, de én mégsem értem. A gyerek öt láb és hét hüveik magas. Az apja hat kettő volt. Tehát hét hüveik volt a különbség. Nem értem, hogy döfhette a kést felülről lefelé, hiszen az apja jóval magasabb volt nála. Hágyja csak ide nekem. Majd én megmutatom, valaki álljon fel! Hármas kiveszi kettes kezéből a kést. Körülnéz, és az ott álló félfejjel magasabb nyolcashoz lép. De jól figyeljenek, mert nem csinálom meg még egyszer. Így állok, hogy hét hüvelyeken alacsonyabb legyek, jó van? Nem egészen, még egy kicsit lejjed. Jó, egy kicsit lejjed. Mozdulatlanul áll néhány pillanatig, majd megemeli a kést, mint ha szúrni akarna. meg fogom... fogom... állom... Na, mi ez? valaki? Lehet. Lehet, semmi baj. 8 Nyolcas rezzenéstelenül áll előtte. Szóval így szúrnék én le valakit, aki nagyobb nálam. Ebben a szegben, mélyen befelé. A fiú is így csinálta. Mutatja lassú mozdulattal, aminek a végén nyolcas ingének felső zsebébe ejti a kést, és elfordul. Erre mérgek 12-es lép oda. Kezébe veszi a kést. Kipróbálja a hármas mozdulatát. Ilyen befelé, nincs vita. Várjon csak egy kicsit. Ötös áll fel. Adja ide. Gyűlölöm a kést. Látott késelést? Nem. Maga? Én sem. Maguk se láttak még soha? Nem, soha. Hát én láttam. Ugye hol értem? Külváros egy nyomortanya csőcselék. Mi késsel a kezünkben nőttünk fel. Sose beszéltem erről. Nyilván el akarom felejteni. Hogy használják az ilyet? Hát, így biztos, hogy nem. Így túl sok idő kell hozzá. Így szokták. Lentről föl. Akinek valaha ilyen kés volt a kezében, az csak így szúr vele. Biztos? Egész biztos. Azért jár rugóra a penge. A fiú állítólag jól bánt a késsel. Mm -hmm. Gondolja, hogy úgy szúrt el az apját, ahogy az előbb mutattál? Nem. Aki egy kicsit is ért hozzá, nem így csinálja. Ő is alulról szúrt volna. Honnan tudja? Látta, amikor leszúrta az apját? Nem, de más se látta. Nálam hiába próbálkoznak ilyen mesékkel, úgysem hiszen. Se lehet eldönteni, hogy lentről vagy fentről szúrt volna. Csak azért, mert tudjuk, hogy jól bánt a késsel. Maga mit gondol? Nyolcas oda megy heteshez. Mi az, hogy nem tudja? Nem tudom, na. No. És maga? Én azt gondolom az egészről, hogy unom már ezt a sok süket hülye dumát, mert úgy sem edjünk semmire. De majd én a dolgon. A szavazatomat megváltoztatom nem bűnös. Micsoda! Jól hallottam, befejeztem. Mi az, hogy befejezte? Ez nem válasz. Adok egy tanácsot magának, velem így ne beszéljen. Neki van igaza? Ez tényleg nem. 1-es szól bele. Mondja, miféle ember lehet maga? Itt ült közöttünk, bűnösnek tartotta a többiekkel együtt, de közben folyton az járt az eszében, hogy kiére idejében a baseball mecsre. És most egyszer az ellenkezőjét mondja, mert unja a sok hülye dumát. Ide hallgass, halakuskám. Honnan veszi a bátorságot, hogy ilyen módon döntsön életről vagy halálról? Nem fél attól? Találjon hogy... meg a menet! Velem maga ilyen hangon nem beszélhet. Így beszélek, ha tetszik, ha nem. Ha nem tartja bűnösnek, ehhez is joga van, de csak akkor, ha ez a meggyőződése, és nem azért, mert unja a dumát. De ha bűnösnek tartja, maradjon is amellett. Vagy nem tud kiállni amellett, amit helyesnek tart? Ide figyeljen. Bűnös a fiú, vagy nem? Mondtam az előbb. Nem bűnös. Miért? Igazán nem kell, hogy én itt magának. Igen, is kell. mondj el, miért? Hát csak azért, mert, mert nem hiszem, hogy bűnös. Megvetően hagyja ott. Szavazzunk újra. Helyes, Szavazunk. Azt hiszem, leggyorsabban mennek kézfelemeléssel. Ellenvetés. Tehát, aki nem bűnös szavaz, emelje fel a kezét. Tizenkettes és az elnök is feltartja a kezét. Egy, kettő, három, négy, öt. 6, ét. 8. 9. Ki szavaz arra, hogy bűnös, közeled fel. 1, 2, 3. Tehát 90 szavaznak a felmentés mellett. Eszem én nem értem magukat. Minden áról mindenképpen menteni próbálják pedig nem fog sikerülni. Láthatják azt a fiút, akár csak én. Nem hiszem, hogy bevették azt a link mesét a késről, hogy kiújkatt a zsebe, meg hogy kipattyogott, meg hogy moziban volt. Ez a fajta mind hazug, a leheletük se igaz. Maguk is épp olyan tudják, mint én. Ezeknek fogalmuk sincs mi a becsület. És tudják, mit mondok? Ezeknek az se nagy ügy, hogy eltegyenek valakit lábaló. Bizony, uraim. Berúgnak, mint a disznó, mert állandóan isznak, mindegyik iszik. Hát maga csak tudja, és bum, ott van egy kiterítve. De nem is tehetnek róla. Ilyenek! Ilyen a természetük! Ilyennek születtek! Söbredék! Hová megy? Ezeknél nem számít egy ember élet úgy, mint nálunk? A szavazók sorban felállnak, és háttal az asztalnak és a beszélőnek fejezik ki nem tetszésüket. Nézzék csak! Ezek állandóan isznak, veregszenek, meg szeretkeznek! Ha egy ember meghal, hát meghal. Ők ugyan nem bánják. Persze akadnak köztük rendes vízkok is, ezt én soha egy percig se tagadtam. Én is ismerek ilyeneket, ezek a kivételek. De a legtöbbje érzéketlen állat, aki mindenre képes. Mi az? Mit történik itt? Hát én csak figyelmeztettem magukat. Helyre hozhatatlan hibát követek el. Ez a körök hazuk, Mindegyik hazuk, Én ismerem őket. Hallgasson meg. Ezek nem emberek. Ezekből kiveszed minden érzés. Mi csinálnak? Minden magukkal. Hát én, én kiteszem itt a lelkemet, és maguk. Hallgasson én, én, mi, ez a rothad kölyök is egész fajtája. Hát maguk csak tudják. Ezek, ezek ellen védekezni kell. Ezek veszélyes emberek. Ezek mi ez? Figyeljenek! Figyeljen rá! Én figyeltem. De most üljön le, és többé kinennyisi a száját. Látom, nehéz függetleníteni magunkat az előítéletektől Mindenféle előítélet csak bemocskolja az igazságot. Magam sem tudom, mi itt az igazság. Lehet, hogy sose fogjuk. Egyikünk se fogja megtudni. De kilencünknek az a véleménye, hogy a vádlott ártatlan. Ezt nem tudjuk. Csak feltételezzük de az is lehet, hogy tévedünk. Lehet, hogy éppen egy bűnöst helyezünk szabad lábra, nem tudom. Senki se tudja igazán. De alapos kétségek támadtak. És látják ezben a jó, a megnyugtató, hogy az eskütszék nem hozhat ítéletet, amíg a vádlott bűnösségéről meg nem győződött. Mi kilencen nem értjük, hogyan lehetnek ilyen biztosok a dolgukban. Talán megmagyarázná. Igyekszem. Négyes, belekezd a magyarázatba. Maga ugyan remekül érvelt, de én még mindig a fiút tartom bűnösnek. Két okból is. Először a szemben lakó asszony tanúvallomása alapján, aki ténylegesen látta, hogy a fiú gyilkolt. Az én véleményem szerint ez a legdöntőbb vallomás. Másodszor, a tény, hogy az asszony a gyilkosságot leírja, ugyanis látta, hogy a fiú emeli a kést a feje fölé, és a magasból döfte az apjába jó mélyen. Látta, hogy leszúrta a rossz módszerrel. Így, ahogy mondja, így volt. Beszéljünk csak egy kicsit erről az asszonyról. Azt mondta, hogy körülbelül 11 óra lehetett, amikor lefeküdt. Az ágy az ablak előtt van. Úgyhogy ágyban fekve, és egyenesen rálát a fiú ablakára. Vagy egy óra hosszat álmatlanul hánykolódott, végül is az ablak felé fordult. Ez 10 percel éjfél után lehetett. És amikor kinézett, látta a gyilkosságot az elhaladó vonat ablakánál. Azt mondja, rögtön eloltották a lámpát. De előtte ő tisztán látta a fiút, amint éppen leszúrta az apját. Megítérésem szerint ez a vallomás igazán megtámadhatatlan. És el is dönti az ügyet. Erről mi a véleménye? És magának? Nem is tudom, mit mondjak. Itt annyi apró részlet van. Nagyon bonyolult az egész ügy. Őszintén csodálom, hogy szavazhatok arra, hogy fölmentsék? 12-es belezavarodik a válaszba. Nem olyan könnyű eligazodni a bizonyítékok között. A többi bizonyíték semmit szemére az, hogy látta, mikor gyilkolt ez a döntő. De az is lehet, hogy... Új szavazást kérek. Helyes, új szavazást kértek, ellenvetés. Megváltoztatom a szavazatomat. A fiú bűnös. Na látják, uraim, az arány 84 a négyhez. Mondja, miért törül maga olyan nagyon ennek a szavazat? Jó, hagyjuk abba, ültessenek ide okosabb embert. Na, mit szólnak hozzá, hadd halljam? Maga kezdte az akadékoskodás, mit szól hozzá? Beszéljük meg még egyszer. De már milliószor megbeszéltük, még ezt az elegáns uri embert is, annyit pofosztuk ide-oda, mint egy telis labdát. Kérem, ne személyeskedjék, és ne toporozzan előfizetőket. Oké. Okay. Talán helyesebb lenne, ha kitűznénk egy határidőt. Még egy tiszteletkör is kész. Most ö, éppen negyed hét van. Valaki azt mondta, maradjunk hétig. Azt hiszem akkor ráérünk arról tárgyalni, hogy felaszlotnak tekintsük-e az eskücéket, vagy nem. Rosszul érzi magát. Köszönöm, teljesen jól vagyok. Azt mondtam, hogy méltányosnak tartanám, ha 7 óra után. Csak azért kérdeztem, hogy nincsen valami baja, mert úgy dörzsölte meg az órát, mint elnézését kérem, hogy félbeszakítottam, de erről a mozdulatról hirtelen eszembe jutott valami. Szeretnénk egyességre jutni, ha megengedünk. De ez is rendkívül fontos. Köszönöm. Tehát. Kérem, ne vegye rossz néven, de engem annyira érdekel, miért dörzsölte meg az előbb az orrát. Mit akar már megint? Nem magához beszéltem most az egyszer, hanem a szomszédjához. Tehát megmondaná, hogy miért dörzsölte meg az orrát? Hát, ha minden áron tudni akarja, azért dörzsöltem meg, mert fájt egy kicsit. Ó, oh, hogy sajnálom. Talán azért, mert a szemüvege nyomja. Azért. De most már talán folytathatnám. Mondja, a szemüvege okozta azt a két piros foltot az óra két oldalán? Érdekes, észre se vettem. Kellemetlen lehet. Igen, nagyon kellemetlen. Nincs tapasztalatom benne. Sose hordtam szemüveget. Nulla és nulla. Hol vagyunk tulajdonképpen, törvényszéken vagy optikusnál? Az asszonynak, aki állítólag látta a gyilkosságot. Pontosan ilyen piros foltok vannak az óra két oldalán. A kis türelmet uraim, rögtön befejezem. Nem tudom, maguk észrevették-e vagy sem, nekem akkor nem tűnt fel, de ahogy most visszagondolok rám, már emlékszem. Ugyanilyen poltok voltak az orrán, és mi alatt beszélt, folyton dörzsölgette. Igaza van, most már emlékszem. Ez az asszony körülbelül... 45 éves lehet talán. De olyan, aki mindent elkövet, hogy 35-nek lássék. A fiatalította magát. Rengeteg rús, búder, festett haj és vadonatúj ruha, ami inkább a lányához illett volna. Nem volt rajta szemüveg, csak nőképesek ilyesmire. Ez a hiú nők típusa. Nem volt rajta szemüveg! Honnan tudja, hogy hordott, de csak azért, mert dörzsölt az Ott volt a nyoma, az orrán, láttam. Na és ha ott volt, az még semmit sem jelent. Hajai, már nagyon unom, hogy folyton ordik. Uja, hagyja, nem értem. Most jut eszembe, én is láttam. Igen, igen, igaza van. A nő óta tőlem két lépésre. Tisztán látszott az orrán az a két tízén, ahogy is hívják ezt itt. Na és ha látta, akkor mi van? Festek volt a haja az orra, de hát jelent ez valamit. Szenüvegen kívül más is okozhat az ember orrán ilyen foltokat. Nem, semmi más. Én nem láttam semmiféle foltot. Én igen. Fudja, hogy eddig eszembe se jutott. És a védőnek miért nem jutott eszébe? Tizenketten vitázunk erről az ügyről órák óta, és egyikünknek sem jutott eszébe. Talán hülyének nézik a fő ügyész, mert ő sem emel ki fogást. Elfogadta az asszony mását. Maga még nem látott olyan nőt, aki azért nem hord szemöveget, mert fél, hogy öregíti? Jó, helyes! foltok voltak az orra két oldalán. Legyen maguknak igazuk! A szemüvegtől voltak. Igaz, nem hordta az utcán, hogy ne nézzék vén csatalónak. De amikor azt látta, hogy a kölyök leszúrja az apját, akkor otthon volt, egyedül. Ehhez szóljon. Hord maga szemüveget az ágyban? Soha. Nem én. Senki se fekszik úgy lealudni. Nyilván rajta sem volt szemüveg, amikor álmatlanul hánykolódott és megpróbált aludni. Honnan tudja? Nem tudom, csak valószínű. Mint hogy az is valószínű, hogy nem vette fel a szemüvegét, amikor véletlenül kinézett az ablakon. Ő mondta, hogy a gyilkosság abban a pillanatban történt. És utána rögtön sötét lett nem is ért rá felvenni a szemüvegét. Álljom és be, még valami. Be. Lehet, hogy ő őszintén hiszi, hogy mindent látott. De nem látott más, csak ködös foltot. Honnan tudja, hogy mit látott, és mit olyan biztos a dolgában? Honnan a feléből tudja, hogy milyen szemüveget visel, és hátha messzelátó az a nő. Mit tudhatja az maga? Én csak azt tudom, hogy a látása nem volt megbízható. Nem valószínű, hogy felismert volna bárkit is éjszaka ilyen távolról, méghozzá nélkül. Ilyen bizonyíték alapján senki se lehet halára ítélni? Hogyan mit fontoskodik annyi? Maga szerint az asszony nem tévedhetett? Hogy? Egész biztos ebben? Egész biztos vagyok. Tovább lép a különülő tízeshez. Tévedhetett? Nem bűnös. Most is bűnösnek tartja? Én azt mondom, bűnös. Maga is. Nyolcas megáll négyes háta mögött. Én? Nem. Engem is meggyőzött. Nem bűnös. Mi ütött magába? Alapos kétségem támadt. 11 az egyhez. Van itt elég más bizonyíték. Ott van a kés, vagy az nem számít, ez az, az egész lénység. Azt mondta, hogy a többi bizonyíték felét sem ér. Na? Eldöglöttünk? Egyedül van. Bálom is én, hogy egyedül vagyok, vagy sem. Jogonban Igen, jogában áll. Minden szempár hármasra mered. Szerintem bűnös. Mit akarnak még? Indokolja meg, hogy miért. Legalább százszor elmondtam. De nem győzött meg. Mondj el még egyszer, szívesen rászálljunk az időt. Az egész tárgyalás, az első szótól az utolsóig, ami elhangzott ebben az ügyben, azt bizonyítja, hogy a fiú bűnös. Hát hülyének néznek engem. Miért nem hiszik el az öreg vallomását? A fiok és minden tisztán hallott. Miért nem hiszik el a kés? Csak azért, mert a lát egy ugyanolyat. Az öreg ember látta a fiút, azon melegében a lépcső. Mit számítanak itt a másodpercen? Minden szava hazugság. A kés csak úgy kiesett a gyerek zsebéből. Nem tudja bizonyítani, mikor ért az öreg az ajtóhoz. Hiába nézi a shoppert, meg ugrál fél lábbal. akkor se tudja bizonyítani. Meghogy a vonat mennyi idő alatt. Na és a mozi, ez a leglinkebb mese, amit valaha is kitaláltam. Én lefogadom 5000 dollárba minden filmre emlékszem, amit valaha láttam. De is hiába beszél az ember, mert mindent elferdítenek. Ez a trükkje. A szemüveget is úgy találta ki. Honnan tudja, hogy nem volt rajta. Az az, hogy eszkü alatt vallott a bíróság előtt. Na és amit a gyerek kiabált? Há? Én feljegyeztem, itt vannak az összes tények! Itt, itt. Ah! Az asztalra dobja a tárcáját. Ott van minden az egész ügy! Ma! Ah! Szóljanak már! Ránéz az asztalra! A hülye, érzelgős, vérzőszívű álszent! De én nem félek senki én kitartok amellett, amit mondta. A tárcából kicsúszott egy kép, ami a fiával látható. Rohát, az ember a lelkét kitenni ért. Oh. Dühösen tépiszét. Oh. Zokokba borul az asztalra. Ne. Nem Nem bűnös. Nem bűnös. Nem. Az esküdtek lassan egyenként állnak fel az asztaltól és kimennek a szobából. Nyolcas felsegíti hármasra a kabátot, aki lassan kimegy a teremből. Nyolcas még visszanéz az ajtóból. A bíróság épülete előtt 9-es lép od a 8-ashoz. Vagyom, mondja magát, hogy hívják. Töcs. Makács vagyok. <gül> Nem minden jó viszont, látás. viszont. Két irányba távoznak.